Місив лаписьками каміння, колов його, плювався ним, кидав будинки один на один, відбивав вулиці по хвосту, як по шнуру, хотів упоратись до світанку. І зоря ахнула, глянувши на безладні покидища каміння, уламків і сміття. Всі будинки народилися сліпими, їхні покрівлі розплюснуті пекельною п'ятою. Всі вони стогнали від тісняви, а в них стогнали люди, кинуті туди сліпою силою, вирвані з питомого середовища не знати, за які злочини і гріхи. І твердо хліб опинився між тими людьми, і теж стогнав, і страждав, і бунтувався, прагнучи вирватися, визволитися, видобутись на волю, де на нього чекало ще стільки недокінчених справ. Прокидався змучений, виснажений, мало не вмираючий, довго лежав у нічній тиші, відчуваючи свою покинутість і безсилля, і знав, що кошмар знов навідає його і не має рятунку. Доки ж, які сили можуть прийти на поміч? Коли б не було смерті, і минуле можна було змінювати, люди не знали б страху і страждань. Та всі ми тимчасові на сім світі, і життя наше не триває тисячі років, щоб вільно випробувати всі межі нашого терпіння і нашої витривалості. Природна приреченість людини. Одні приймають це покірливо, інші повстають проти своєї недовговічності. Коли усвідомлюють велич людського покликання, тоді це революціонери, великі особистості, творці, чесні трудівники. Коли ж бунт заради бунту, тоді це злочинці, заблукані душі, а ти, би їхній Спаситель. Чи потрібен Спаситель тоді самому, це проблема, здається, ніколи не обговорюється. Та сама старенька Неоніла Єфремівна, яка купала Абрека, готувала для Ольжичів предславських обіди. Між тими урочистими готуваннями залягали цілі смуги такого якого харчування прихапцем. Вранці й увечері чай та щонебудь до чаю, обід для твердохліба, мальвіни і самого професора на роботі. Тещин брат вникав по своїх знайомих, а сама Мальвина Вітольдівна, здається, і не їла нічого тільки ходила по квартирі, куряла довгі індійські сигарети і слухалася лише для неї чутну музику сфер. Обід ставав подією. Він згортовував родину, приносив втіху господарю. Окрім того, виконував ще так звані протокольні функції. На нього завжди запрошувано когось із корисних людей. Найчастіше це були люди із сфер Ольжича представського. Іноді якісь медичні світила, часом музиканти. В вокзал, повідомляючи хліба про чергового гостя на родинному обіді, реготав тещин брат. Суєта, прохідний двір, а спитати навіщо. Однаково ж відправлять професора на пенсіон, а з моєї племінниці ніякого світила не вийде. Влітку він сидів на своїй дачці під Білогородкою. Копався там у городику, розводив квіти, до Києва навідувався рідко і неохоче. Тому Твердохліб здивувався, зустрівши те, брата біля під'їзду будинку, коли повернувся з роботи. «На дачу?» – поспитав він його. «Навпаки», – засміявся той, – «завтра обід і велено бути. А я заріз там у кущах і просмердівся, треба чистити пір'я». «Обід?» – Твердохліб ще нічого не чув про це. «Коли ж? Завтра, завтра. А кого запросили, знаєш?» «Коли я не знаю про обід, то звідки ж про запрошеного?» «Дама!» – підняв палець тещин брат. «Тоді вам доведеться бути кавалером?» «Кавалерствувати будеш ти, голубчику, ще як покавалерствуєш!» Тещин брат зайшовся своїм хрипким піратським сміхом, довго не міг втишитися. «Ну, Ольжич, ох і знає субординації і махінації! Ти хоч догадуєшся, яка це дама?» Не маю уявлення», – недбало сказав твердо хліб. «Та й чи не однаково? Мені хоч мадам Тетчер хай обідає. А хвеськи ти не хотів?» Беручи його під руку, не так, щоб підтримувати, як щоб самому спиратися, ідучи по сходах. Хвесь, кажу, у вас там сила, а?» Твердохліб від несподіванки нічого не зрозумів. Флеська? Що за флеська? Ну, твоя начальниця, Феодосія Савівна, забув. А Ольжець нічого не забуває, все в голові, все в пам'яті. Феодосія Савівна? Твердохліб не йняв вір. Але ж мені ніхто, і взагалі б мали коли не спитати, то... Тут не питають нікого. Тут вокзал і контрольно-пересильний пункт. Зрештою, мене це не обходить. Взагалі, обід може і без мене. Без тебе тут ніяк. А не казали, щоб сюрприз. Мій родич це вміє. За тебе він мав би взятися вже давно. Та, мабуть, сподівався на твій розум. От ти й засидівся, як редька в холодній землі. І знаєш, Ольжич, що треба стерегтися, щоб тебе не випередив зять коханки заступника завітуючого, тим чи тим, там, тарарам. Не розумію. Вони вже були коло дверей квартири, і твердохліб майже обурено перепинив путь тещиному брату. Я цього не хочу розуміти. Той й отдав, що не чує. А я про вашу хвеську давно чув. Обережно відпихаючи твердо хліба, мимрив собі підніс тещен брат. Чути, чу, а бачити не бачу. Кажуть, пронозлива смерть. Знає про всіх навіть більше, ніж ми самі про себе, правда? Може, й знає, сказав твердо хліб. Вони вже увійшли до помешкання. Одразу виникла їм назустріч Мальвіна Вітольдівна. Не дала часу своєму братові навіть розтулити рота, ласкаво сказала.